Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Ki, jelentették, pont azt nem találtam meg, amit a kimeim az én figyelmebe ajánlott, de találtam egy másik történetet, amiből kiderülződik több mint két éves történet, az az eszembe, hogy elmegyek csütörtökön a kormányinfóra, beengednek, föltesznek egy ezzel kapcsolatos kérdést Lázár Jánosnak. Minek? Tehát az, amiről mi itt beszélünk, önmagáért beszél. Tehát ha én azt mondom, hogy az árbózkosárból, hogy a hajó előtt másfél kilométerre egy sziget, ahol egy dolog biztos, hogy következik. Teljes gőzzel abba az irányba a hajó nem halad tovább, ha csak nem akar a kapitány öngyilkos lenni. Az összes többit azt nem tudom kitalálni. Kistélű, nem kistélű. Lényeges? Nem. Ezt a történetet úgy, ahogy van, egy hétig lehetne boncolni. Hogy az ötödik napon önök azt mondják, hogy unják. De mégis be lehet mutatni egy társadalom működésének a mechanizmusát. Be tudnám mutatni. De nem akarom. És hogy miért nem akarom? Azért nem akarom, mert nincs hozzá kedvem. 2014. október 24-e magyarul november, december, január, február egy 16 hónapos cikket olvasok fel, teljes egészében vagy részletiben még nem döntöttem el. Egy kis dorgálással elintézte volna az Emberi Erőforrások minisztériuma, azt, hogy a Szépminiszteri Múzeum szabálytalan adott kölcsön értékes festményeket a rész tulajdonában álló cégnek, aztán úgy döntöttek, a tárcánál belső vizsgálatot indítanak, a minisztérium bizonytalansága is jelzi ingoványos teret az állami tulajdonó műtörgyek kikölcsönzése. Boda András népszabadság. A probléma általános kezelése érdekében a kulturális felelős államtitkárság levélben hívta fel az ország múzeumvezetőjének figyelmét arra, hogy nem múzeális intézményi vagy külföldi kölcsözés esetén gondoskodjak a miniszteri engedély beszerzéséről. Ezt a választ adta az emi arra a kérdésére, a népszavazságnak indul-e vizsgálata, miatt a Szépvőszeti Múzeum a szakminiszter jóváhagyása nélkül adott kölcsön összesen, majd 300 millió forint értékű reneszánsz és barok festményeket a részt tulajdonában álló cégnek. Vagyis úgy tűnt, egy egyszerű dorgálással próbálták elintézni azt, hogy jelentős értékű állami tulajdonban lévő műtárgyakat kölcsönöztek ki, nem mennesleg jelképes összegét, szabálytalanul. Ezek után, tehát ahhoz úgy kirobbanás után csak kihagyom az összes idő meghatározást, hiszen ez már abszolút nem mérvadó. A tárca vállalatlan meggondolta magát, újra megválaszolták a korábban feltett kérdésünket, tehát nagyjából két hét alatt két választ adtak, és azt tittak a Szőföszmi Múzeum kölcsönszerződésével kapcsolatban Balogh Zoltán miniszter utasítására a kultúráit felelős állatitkárság belső vizsgálatot rendelt el. Míg első ügy következményeit illetően a szaktás a szóval sem tűnik túlságosan szigorúnak, addig a a szemben kevésbé megengedő. Az állami tulajdonban lévő nem múzeális intézmény számára kikölcsönzött műtárgyak, ugyanis lényegében semmit nem árul áll. Szerettük volna megtudni például azt, hogy évete hány műtárgyat és mennyit adnak bérbe magántulajdonban lévő cégeknek erre a felvételezésre viszont arra hivatkozva nem adtak választ, hogy nem értelmezhető a kérdést, mert túlságosan hosszú időszakra voltunk kíváncsiak. Amikor pedig azt kérte a népszabadság, hogy legutóbb az utóbbi öt vagy két esztendő adatait bocsássák rendelkezésükre, azt válaszolták, nyújtsunk be közérdekű adatigélési kérelmet. Arra a kérdésre nem feleltek, hogy a kikölcsözt műtárgyakért milyen ellentételezésben részesültek a múzeumok. A múzeumokat és felelős minisztériumban erről nincsenek összesítése. Legalábbis ezt állította a szakcálsza, amelynek vezetője hagyja jóvá a kölcsönadási szerződéseket. A minisztérium adathihány persze annak tükrében koránsa meglep, hogy a szakszáltal még azzal a viszonylag egyszerű kérdéssel is majd egy hétig küzdött, hogy mióta lehetséges állami tulajdonban a lévő műtárja kikölcsőzése magánszemélyek személyek, magáncégek számára. Mentségülre szól, hogy az elmúlt évtizedekben meglehetősen ellentmondásos volt a szobályozás. Egy jól szemlélteti ezt, egy hét évvel ezelőtt a lapunk által készített összeállításból kiderült, tehát most már 2007-ben tartunk. A megkérdezett múzeumgazgatók közül volt, aki azt mondta, tilos magány számára kölcsönözni, de akat olyan vezetős, aki az intényvezetőként évek óta bérbeadott műtárgyakért például banknak adta a kölcsön. És akkor itt most elvesznek a részletekben, és ezt most nem olvasom föl. Azt írja az utolsó bekezdésben, 2014. októberében a Szépvészéti Múzeum, mint az Átlátszó Humára nyáron megírta, tehát 14 nyaráról van szó, főként államhivataloknak adott kölcsön, a legvitatottabb élet a versusz.hu által feltárt Jákosúgy volt. A múzeum kölcsönözési gyakorlatával sokat áll az is, teljes tanácsalanságot érzékeltem, amikor személyesen érdeklődtünk arról, miként tudnak festménybérelni. A rendkívül segítők és az ügyintéző majd negyed órán áthívogat az illetékesnek itt vezetőket, de sehol nem tudta konkrétumot mondani. Mindenki meg van picit lepőzve, mert nem szoktak ilyet kérni tőlünk, mondta végül az ügyintéző, aki megadott egy telefonszámot, azt hívtuk, de senki nem vette fel a telefont. Hogy azóta felvették nem tudom. De nekem például eszembe jut az, hogy ha engem meghívnának a heti ez kizár dolog. Ha megkérdezném a Jáksótól, hogy erre, tehát nem szerepel a témák között, hogy beszélgessünk erről. Szerintem nem kerülnék adásba, ha ragaszkodnék ahhoz, hogy ez legyen, megkérnének, hogy távozzak. Tök jó, hogy nem hívnak a életesbe. Tök jó, hogy ebben a rádióban arról beszélek, amiről akarok, és ha önök bármilyen ügyről tudnak, ami az én nevemhez kapcsolódik, létszíves, ne ásítozzá, vagy hamarabb a kezedet a szád el, ezt a Csalóckinak mondtam, akkor azt úgy tudom tisztázni, hogy vagy, vagy tisztázom magam, és akkor itt maradnak, vagy ha beletennyelek egy jókora ügyben, vagy önök beletennyelelnek egy jókora ügyben, mert nem tudom tisztázni magam, akkor itt hagynak. A rádió tulajdonosa azt mondja, hogy járnos, te válhatatlan vagy. Jó reggelt! 070 93995 és 6. kapcsolatosan, azért megosztanék egy érdekes tapasztalatot. Én különösen 2000-2001 környékén erre a témára összeraktam egy üzleti modellt. pontosan amiatt, hogy a nemzetközi gyakorlatban léteznek, és léteztek akkor is ilyen cégek, akik állami vagy magánygyűjteményekből kicsinöztek uh -huh. ki képeket, uh -huh. és utána ezeket Magánszemélyeknek, cégeknek, nem uh -huh. tovább és egyfajta ilyen uh, uh, uh, uh, hasonló, mint a Uber, ez teljesen hasonlóan működött akkor, uh -huh. uh, uh, ezt a szolgáltatást néztek. És erre én összeadtam egy, egy ilyen tervet, és beszéltem is jó néhány uh, olyan intézménnyel, aki ilyenekkel rendelkeztek, ezek magángyűjtemények és állami uh -huh. múzeumok voltak. És ö, ö, ami a legúzósabb dolog volt ebben az egész kérdésben, is, ami miatt ez nem, nem tudott megvalósulni itthon, ö, az az volt, hogy nagyon jelentős volt az a biztosítási uh -huh. ö, igény a kikölcsönzőtépekkel kapcsolatosan. Uh -huh. És ez nagyon nehéz lett volna akkor, az akkori körülmények között ezt rendszeresen megoldani, hogy... Ö, ez működőképes legyen. És voltak olyan állami e, e, azt mondta, a Nemzeti Galéria Nemzeti Múzeum, aki egy páros volt ki akkor, hogy ez már fog működni ez egy részükről. De voltak olyan állami e, e, múzeumok, akik, akik meg azt mondták, hogy persze simán. És ezekkel találkoztam, és ez egy e, e, érdekes dolog volt, de ne állnak is fel, felmerült ez, egy a megfelelő biztosítéki rendszer az, az meg legyen, és ez a biztosítási igényező lelki. ez a, hogy... a részhez tökéletesen érthető. Itt a történet azért nem érthető, ez a játszóhoz vagy nem játszóhoz kapcsolatos történet, mert olyan ködös részletek vannak, amelyeken át lehet haladni, de amelynek való áthaladás az egész történetet érthetetlenné teszi. Nyilván itt, uh, uh, én pont erre akarok a rávilágítani van, például most egy konkrét elemet ki, uh, kiemeltem ebből, hogy mi uh, a, a képek biztosításával, hogyan tudják garantálni ezeknek utána a visszakezésé. Uh, és uh, mondjuk uh, ezek a rendszerek többnyire úgy működnek egyébként külföldön, hogy ilyen ezek cserélőznek. Hát, én ezt értem, de Magyarországon ennek ugye úgy kéne működnie, hogy önnek vagy nekem, X Múzeum ugyanazokat mondja, ugyanazokat a képek. Ugyanolyan kondíciók mellett lehet kikölcsönözni, és aztán az ember eldönti, hogy ezen kondíciókat ő tudja -e vállalni, vagy sem, és aztán megtörténik a kontraktus, vagy sem. Ennyi. De ez a történet nem erről szól. Pontosan, tehát éppen ennek a tisztázása rendetében lett volna a feladat ennek az összes vállalatnak, amit én elképzeltem. De ezek a kondíciók értelmében minden mások egy magángyűjtemény vagy Az a része rendben van, az a része rendben van, egy konkrét helyen ne legyen különböző kondíció az ön számára és az és számomra beleértve, hogyha valaki az iránt érdeklődik, hogy ilyen kép van, akkor önnek nem mondják azt, hogy igen, nekem meg nem mondják azt, hogy nem. Ennyire egyszerű. De ezt önök is tudják. Minden több habosítás. Kettő meg kettő, négy. Kell -e ehhez kommentárt fűzni. Az a kommentár, mely szerint ma vannak olyan iskolák, ahol sem értem. Elszoktunk ettől a világtól. És most iszzuk a levét. Jó reggelt! Jó reggelt, szigetvárjuk Viktor! Szia! Egy percre ebbe bele, hogy csak a két dolgba. Persze. Csak annyit akarok mondani, hogy én, én, én sejteni vélem konkrét tudomás nélkül, hogy ez hogyan indulhat el egy ilyen történet. Nem egy állampolgár, hanem én már nem mondanám, hogy Árpád részéről hogy az van, hogy a miniszteri irodákban, belejtve a parlamenti irodákat, meg az állami vezető irodákat, ott hát lógnak mindenféle uh -huh. képek, amelyek döntően egyébként nem szépművészeti múzeumi állományban vannak, hanem nemzeti galériának uh -huh. az állományában vannak, és azokat, mivel ezek védett épületek őrzik, stb., azokat, kölcsönzik időről időre dokumentált uh -huh. módon. Ez egyébként igaz a nagy miniszterelnök ivatali épületre, de az összes felsővezető irodára. És egyébként az egy létező dolog volt, különösebb udvartartási dolog nélkül, hogyha valaki bement, akkor ez hát akik... egy olyan a személlyel beszélek meg, akinek nagy tapasztalata van ebben, mert én annak idején rövid ideig dolgoztam a Művözési Minisztériumban, de ott szembe kerültem ezzel a problémával, illetve ez nem egy probléma volt. Ott is voltak, mások is kérték, volt egy szabályozása, és ez nagyjából annak megfelel ment, mint amit most elmeséltél, független, hogy akkor szocializmus volt. Figyelek. Igen, akkor még ezt az apró anekdotát haddneséljem el, hogy én magyar bálint irodájában kevésszer járhattam, Uh, és az ő irodáját azért irigyeltem, vigyeltem, egyébként borzalmas oktatási minisztériumi épületben, mert ő nála egyébként örökölte ezt, elődjétől egy rip rónai lógot, nem a művészettörénés a művész első vonalas képeiből, mert nyilván nagyon nagy értékű képet, tehát nem tudom én, a Cédrus nem tudnád megkapni, ha egy oktatási minisztériumi átlam titkár lennél csontráritól, tehát vannak olyan képek, amelyek a az ott művész életművének nem annyira elsővonalas részei. És azt nálam... akarom csak mondani, hogy ez egy része volt a dolognak. Nálam annyi történt, hogyha személyes az zárhatom, hogy a miniszter a parlamentben, a titkásságban, amikor kineveztek, lógott egy szerintem három méterszel két méteres vasszari világcsetélet, Gyönyörű volt, nem a művész legerősebb orszakából, de az én felszínes ízésemnek nagyon tetszett, és én csak annyit kérdeztem, hogy ez honnan van, mondták galéria, ide van kölcsönözve, és én meg annyit kértem, hogy hívjanak szakembert, és tegyék meg, hogy berakják az én irodámba, mert a irodámban sajnos ilyen borzalmas csendéletek lógtak ismeretlen alkotóktól, és teljesen korrektül átnaplózták, hogy nem ebben a szobában, hanem ott van, és átrakták. És én azt gondolom, mert az udvaltartásra utaltál, hogy itt körülbelül az történhetett, hogy valamelyik miniszter vagy államtitkánál ez a dolog, ez végbe ment, Erre teljesen normális szakemberek vannak, egyébként szerintem nem is pártpolitikai alapon, és egyszerűen gondolom, ahogy Árpának is megtetszett ez a dolog. Én nem nagyon hallottam olyat, hogy a Szépművészeti Múzeumból történt volna ilyen típusú műtárt kölcsönzés, és olyanról pedig végképp nem hallottam, hogy olyanról hallottam, hogy rezidenciára, tehát védett állami objektumba vitte ilyen kép, az rendben van, de hogy Szép művészeti múzeumban, magán ingatlanban történt volna olyanról, nem, de én azt teljesen el tudom a, a mai udvartartásnak a viszonyait ismerve, uh -huh. hogy nem mert neki ott az aparátus nemet mondani, mert azt mondja, hogy kisasszony, én vagyok az én vagyok, van itt egy lakás, és akkor intézni kéne két ilyet a szép műből. Én is, is én is így gondolom. Én is így gondolom, miközben nem tudhatjuk biztosan, um, ugye a zavarodottság is ezt mutatja. Arról pedig hosszan tudnék beszélgetni, hogy bárkit meglátogatok magas állami vezetőink közül, akkor az első dolgom különös el arra, hogy általában megbárakoztatnak, de ezt most nem rossz ízben mondom, vagy rossz ézzel, hogy körbe látogatom ezeket a képeket, beleértve Bálászlónak is a rezidenciáján két képlókba. Szerintem erről már beszéltem itt adásban is, az egyik egy riprónai talán, a másik pedig egy osztrák festőnek a műve, azt már elfelejtettem. Nem is ezzel van a probléma, hanem pontosan azzal, amit te mondasz, hogy az is lehetséges, hogy Bálászló a csak a végén szerzett erről tudomást. Az a kérdés, hogy abban a közhangulatban, ami nálunk van, egy ilyen történet kapcsán, miközben az is lehetséges, hogy te vagy a pártod egy ilyen szituációban azt mondaná, hogy bálászló mondjon le, hogy vajon tényleg le kell-e mondani, amiközben maga a mechanizmus, ami zajlik, az egészen förtelmes. Uh, most már csak az a kérdés, hogy Ezeket a történeteket, vagy minden intézmény vezetőjének a leváltásával, vagy hogyan lehetne megoldani. Hát szerintem nem akarnám mentegetni Bál nem, nem pont a múzeum projektben én nem annyira értek vele egyet, már vendégül láttuk a fártunk elnökségében, és elmondhatta az álláspontját, meg kéröm, mert szeretjük megismerni a véleményét. De a lényeg, hogy ebben az ügyben összetem meg volt egyszerűen erőszakolva valamilyen apparátusi szinten, ez nem mentegetném csak ugye Te lenni. jól ismersz engem, uh, oké, okay, bárlás. Táljunk azzal a heti hetessel, ahol egy közéleti műsorvezetésre szerintem erkölcsi bizonyítványjal nem rendelkező ember vezet tartósan műsor. Ahol mit csinálunk? Én, úgy, én nem kommentálnám ezt a részét, én egy művészetében már rég kiiratkoztam, mert Jó, de úgy egy, sok én ezt értem, de ismerjük, ismerjük nagyon jól Kunce Gábor és azt a képet, ahol valami bűnözővel találkozott, és egy labda van a kezében, amit talán dedikált, vagy neki dedikáltak, de és azt mondta Kunce Gábor, hogy honnan kéne neki tudnia mindenkiről, aki vele fotózkodik, hogy milyen előélete van, innen jön elő az, hogy abban az életben, amiben mi élünk, emlékszem arra, hogy mekkora botrány volt, amikor ne györgy azt mondta 120 évvel ezelőtt, hogy ő nem készít interjút Csurka Istvánnal, épp hogy megúszta, mondván, hogy mi alapján válogat ő riportalany és riportalany között a Közszolgálati Magyar Rádióban. De nem mondta, hogy ilyen elvi kérdéssel naponta 15-ször nem találkozol, regfer, túlteszed magad rajta. Igen, de én ezt azért rábízom az értéklúd, mert biztos tudja mérlegelni. Abban biztos vagyok, hogy ők ebben nem egy politikai helyezkedéssel bízzák meg, vagy részeként bízzák meg Jáksó Lászlót, mert nem úgy tűnik fel az értéklúd a magyar nyilvánosságban, hogy nagyon helyezkedni akarna politikailag. Biztos van a műsor brendjéhez köze annyi játszolástónak, amely műsort már jó pár éve nem nézek. Jászló Lászlót én nem tartom szobatisztemben szóval neki, értelemben, de ez az én magán véleményem. Egy mondatot visszatérve a kész képekre, még hogy természetesen nem lehet összekeverni védett kormányzati objektumokba kiakott képeket, mert ugye nem akarnám bántani a Nemzeti Galériát, de lehet, hogy a parlament épületében még biztonságosabb helyen is van egy-két értékesebb kép. Uh, pont. Ez a része. Szerintem ebben egy ilyen udvartartási dolog történt egy habonyátláthoz köthető lakásban. Ilyenről én még korábban se hallottam. Jó, egy puritán uralkodó, amilyen puritán uralkodó, nem tudom ki volt utoljára, szóval egy puritán uralkodó udvarában ilyen biztos, hogy megtörténhet, hiszen minden puritán uralkodó udvarában történnek olyan dolgok, amiről nem tud. Én azt gondolom, hogy egy, hogy te szabaddal élve, csak onnan átvéve, egy jó, tisztességes udvartartásban ezek nem szabad tiszta dolgok, és a, egy ponton túl a, mondjuk az én rutinom szerint a miniszterelnök titkásság vezetője, aki egy komoly ember, abban az értelemben, hogy egy nem csak kizag titkár titkárnő vagy titkár, hanem vezet egy aparátust, az, az ember, az szőnyek szélén, kicsit a szoknál szélén gyűröget, oda megy a főnökhez, és azt mondja, hogy uh -huh. főnök itt van, valakik olyat akarnak, amit nem uh -huh. kéne tenni, uh -huh. már meg uh -huh. hogy, uh -huh. és akkor a főnök megintézkedik. intézkedik. Valószínűleg ezek a vezetői elzárások és elefántson szindróma már ott tart, hogy nem merik mondani. Én ismerek olyan fideszes politikust, akinek a magánlakásában komoly képek vannak, megfizette őket, és mert sem a számára, hogy ő állami erőforrásokat ilyen módon biztosítatlanul... Jól beszélsz, én pontos, illetve rövidesen Elsimon Lászlóval fogok beszélgetni, és azt fogom kérdezni, hogy vajon ő ezügyben mit tudna tenni, ha akarna, miközben nagy valószínűséggel nem az ő kompetenciája. Én, ha kormánytag lennék, akár államtitkári szinten, valószínűleg azért repülnék, mert a következő kormányülésen azt mondanám, hogy ha bár ez itt nem téma, én a következő témákat szeretném felvetni, mert úgy gondolom, hogy ezek tűrhetetlenek, amire azt mondanák, hogy Jánoskám, Kám, legyél a miniszterelnök, és majd akkor eldöntheted, hogy mi a téma és mi nem. Most ezekkel a témákkal foglalkozunk, ha nem tetszik, lemondhatsz. Így, olyan szegesztettem. Nem. Köszönöm. 0670, 9300, 995 és 96. Jó reggert. Jó reggert! Jó reggert. Én egy építés vagyok, és azt a szempontot szeretné mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy ezeknek a képeknek a műszaki, a képek elhelyezésük a műszaki feltételei, a hőmérséklet, a páratartalom, a természetes napfény, ezek nagyon komolyan föl, fölmerülnek a képek e, állapvédelmes szempontjából. Igen, valószínűleg ez így Ez fontos, fontos körülmény, ezt vizsgálni kell, amikor a képek áthelyezik. Csak ennyit akartam mondani. Igen, de hát nem tudjuk, hogy vizsgálták-e vagy sem. Azt valószínűleg ki kéne perelni. Um, az én lelkis tiszta, napokon át nem küldtem e Ma reggel küldtem Bár Lászlónak egy e-mailt, nem tudom, hogy a telefonomban itt van-e, ha igen, akkor felolvasom. Mondva, hogy nem a telefonomról küldtem. Igen, itt van. 6 óra 39 perckor küldtem. BL, ez ugye Bár Lászlónak. A jövőleti beszélgetésük előtt pár szót kéne váltani a idézőjelben kikölcsözzött képekről. Sajnálom, szia, fiala! Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Lát? 8.35-öt írtam, de mindig 8. Jó, az jó, neked? Jó, ja, jó. Oké, rendben van. Szia. Jó, által 8.35-öt írtam. Én ugyan a 8.35-ről a Gyurcsány egyeztettem, de ezt mindjárt meg is nézem. Lassan, mert saját magam sem tudom, hogy mit csinálok, tehát teljesen meglepő dolgokat tudok produkálni. Első molászló, holnap 8.35. Először azt írtam, hogy holnap 8.05, aztán azt írtam, hogy 835 Hát akkor van fél óránk. Ugye arról beszélt Elsimon László Stumf András tollának hetekkel ezelőtt, hogy kurzust építenek. De hogy kurzust kellene építeni. Vagy hogy volna benne igény kurzust építeni. nem könnyű. Itt van a Budai Vár sor hagyományteremtő szándékkal, hogy mi lesz belőle Én azt gondolom, hogy nincs erkölcsi bizonyítványa, vagy nagyon kétes az erkölcsi bizonyítványa a és a hetéletesben szereplőknek ezzel tisztában kell lenni. emberként abszolút van erkölcsi bizonyítványa a Én sajnálom, hogy ezeket a képeket ki kellett perelni, mert ha már oda jutott a történet, ahol akkor az ember kényszerűen de azt mondja, hogy oké, itt van még egyszer Géző héten át tudnék rágódni ezen a történeten, és nagy valószínűséggel egyre jobban beleloválnám magam, ha csak nem állna mindenki rendelkezésre, mert egy kicsit könnyebb lenne. Szia! Jó reggel! Én ezen a közoktatási kerek vagyok, de nagyon kibukva. Az én olvasatomban ez úgy néz ki, tanárok elkezdtek lázadozni, összedugták a fejüket az okosok, és akkor azt mondja a miniszter, a miniszternek, hogy hűrgősen rendezni kéne ezeket a dolgokat. A Valga Géza jó pufánvágja Valga Gézát leül és jól végezte a dolgát. Hát kinek kéne rendezni az Isten áldja meg? És ezek után a tanárok azt mondták elégedetten távoztak, mert Hát ez, egyrészt a tanárok ma már azt hiszem meg vannak hatódva attól, hogy leülnek velük, de ezzel kapcsolatban is hoztam nyomtatott anyagot, mert szakértő nem vagyok a témában, de azért az erősen elgondolkodtatott, hogy van itt egy kerekasztal, és a kerekasztalnál például ott van a Magyar Művészeti Akadémia, de a Tudományos Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia nincs. És azon gondolkodtam, hogy ezt is megkérdezem Elsimor Lászlótól, de hát miért is kérdezem meg tőle ezt? Például Balogh Zoltántól kéne megkérdeznem, de én nem futok ennek neki, mert tudom, hogy visszapattanok, és ennyire meg nem érdekel, csak azt mondom az árbóckosárból, sorolom neked, hogy mi minden van ott. Azt mondja, a tiltakozás hullamot elindít, az nem is érdekel, a Herman Otto gimnázium se érdekel. A Pedagógus Demokratikus Szakszervezete igen, P.S. a Pedagógusok Szakszervezete... ...hogy ott van a és szakértőként a Miskolci Herman Otto gimnázium igazgatója, hogy mi az, hogy szakértő, azt ne kérdezd! Tehát nem tudom, ott van a szakértő, meg nem szakértő, fenntartói oldalról ott van a klik, ott van a katolikus pedagógiai szervezési és továbbképzési intézet, tudományos és pedagógus képző oldalt, rosszul mondtam, bocsánat, elnézést, a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottság és a Magyar Művészeti Akadémia, mind a kettő, az Eszterházi Károly főiskola, tehát akkor ezek szerint ott van a Magyar Tudományos Akadémia ezt rosszul mondtam. A munkavállaló érdekképviseleti a Magyar Zeneművészek és Társztusvészek szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Meghívták a Pedagógus Szakszervezetét, de azok nem mentek el, ezt már mondtam, most ismétlés volt. szakmai szervezeti oldal ott van az Országos Köznevelési Tanács, a Nemzeti Pedagógus Kar, munkahadói oldalról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, és szülői oldalról a Nagy Családosok Országos Egyesülete, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, hogy szülői oldal van -e más, nem tudom, mert engem például nem fed le. Se a Nagy Családosok Országos Egyesülete, pedig van gyerekem, se a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége. Diákok részéről a Magyar Ifjúsági Konferencia van jelen, de hogy ők mennyire fedik le egyébként azokat a szervezeteket, miért nincs ott az eltemek, most nem kezdem el felsorolni mindenkit, egy dologban tévedtem, azt mindjárt korrigálom, elnézést, halvány gőzők ja. nincs. Tehát pont erről van szó, hogy ugye meghirdettek 13-ára egy nagy tüntetést. Erre a kormány azt mondta, hogy jaj, jaj ebből lehet, hogy tényleg baj lesz, mert lehet, hogy sokan mennek ki az utcára, összeívunk egy ilyen kerekasszat. Ezek a szakszervezetek, akik a jól tudom, még eredetleg benne voltak a tüntetés megszervezésében, most egyszer csak képesek leülni a saját tagjaikkal ellentétesre, mert ha megvan hirdetve a tüntetés, akkor tüntetni kell. Akkor, nem, akkor, akkor éppen nem ülünk le. Ha meg nincs meghirdetve, akkor meg tárgyaljunk a kettő együtt, az nem megy. És akkor ezek után azt mondják ezen a kerekasztalon, legalábbis az MC hírei szerint, hogy, hogy azt mondja a miniszter, hogy a, a klik centralizáciát meg kell tüntetni, de nem a klikket. De a klik azért jött létre, hogy centralizálják a, az oktatást. Szóval, hogy mond a miniszter látható nem igazságukat, nem mondom, hogy hazugságukat, és akkor ezek után a tanárok állítólag elégedetten távoznak. Hát a, telj, a teljes képtelenség. Hogyha a tanárok annak akarnak magukból csinálni... Hányszor fordult már előgéz a hasonló szituáció ebben a műsorban? <coughs> Igen, teljesen igazad van miközben ezt tenni sokkal differenciáltabban kell látni, látni kéne itt az embereket, akik ebben érintve vannak, hogy milyen módon hat rájuk, hogy leülhetnek ez a kerekasztalhoz, és ezt igenis figyelembe kell venni, mert ez az emberekre hat. És aztán természetesen mindenkivel kéne egyenként beszélni, ez a közszolgálat feladata lenne, én is elláthatnám, de nekem se időm, se kedvem. De azt, amit te mondtál, abban tökéletesen igazad van, az, hogy közben az, ami miatt ez az egész van, azt megoldják-e, részben oldják-e meg, vagy sehogy, az kíváncsi a szemére. Bocsánat, még csak egy mondat. Ha azt mondjuk, hogy Ják nincs erkölcsi bizonyítványa, annak a Hermann Otto gimnázium igazgatójának, aki ezt az egészet elindította, és most állítólag elégedetlen állt az asztaltól, vagy az MC torzítja a hírt, vagy annak az embernek sincs erkölcsi bizonyítványa, szerintem. Csendesben befejeztem. Beszélni kéne vele. Mindenkivel beszélni kéne, tudják? Ez egy beszélgetős műsor. Soroljam, hogy ki mindenki nem állt kötélnek az elmúlt időben, akiket én megkerestem? Én önökkel is beszélgetni akarok, de önöket nem tudom kiszámítani, de Darág Péterrel, Handó Tündével, az Országos Rendőrfőkapitányság illetékesével, eltűnésügyben. Soroljam. Még egyszer. Terap láttam Balogh Zoltánt, ránéztem, és azt éreztem, nem stimmel. De Balogh Zoltán általában nem szokott nekem stimmelni, nem szokott stimmelni, ami nem azt jelenti, hogy mindig a vég veszélyő, nagy vagy elnézést ha rosszul mondom, a rangját jut az eszembe, akinek olyan volt a szája, hogy mindig mosolygásra állt, és egyszer osztályfőnök intőt kapott, mert valakinek a temetésén mosolygott, volt egyetlen nem mosolygott, hanem úgy állt a szája. Én így vagyok, baloszolták. Valahogy nem tudom. Jó reggelt! Jó kívánok! Egy olyan probléma az előző telefonhoz, hogy ugye milyen Hogyha a küldi, akkor nem azt képviselik, amit az utcára kivonuló tanárok érdekei képviselnek. És ezért kell elmenni a tanároknak és a szülőknek vasárnap a kossútére, vagy szombaton a Ön elmegy? Én elmegyek, igen. És amikor ön elmegy, és önnél nem lesz semmilyen tábla, de lenne egy tábla, vagy az egész létezése egy tábla lenne, mi lenne önre írva? Amit a kormány is mond, hogy a XXI. századnak megfelelő oktatási rendszert bevezetni, ez lenne rajta. És ezt mondja a kormány, csak nem ezt csinálja. Tehát a gyakorlatban nem ez érvényesül. Gondolom, hogy van gyereke. Ne, nekem van gyerekem. Mit tapasztal? Mit tapasztal? Hát azt tapasztalom, hogyha képes vagyok a piacon, és korrepetálásra meg tudok kérni egy tanárt, akkor tudom, hogy a gyerekem egyik pontra a másik pontra eljut. Tudom azt, hogy vannak Magyarországon fizetős iskolák, és hogy hirdatlan nagy a különbség az oktatási rendszerben. Azt is tudom, hogy a tanárok között van egy csomó, aki nem akar megfelelni a 21. századi elvárásoknak, de ezen kellene változtatni. És nem azt, hogy megmondani jogilag, hogy egy tanárnak hogy kell tanítani, mondjuk a klikbertek, politikus megfogalmaz, akinek fogalma nincs arról, hogy mi a pedagógiai élet. Ön azt érti, hogy ami történik, az miért Történik hogy ne kelljen pénzt adni, tehát hogy ne kerüljön pénzbe az oktatás. Tehát amikor az van, hogy nincs kréta, és lesz kréta mind iskolában, nem kréta kell, hanem digitális távla kell. Számítógép kell a tanároknak, a gyerekeknek számítógép kell. Ez nagyon sokba kerül. És ezeket a problémákat kell megoldani, nem a krépát kell kótolni, hanem meg kell felelni a 21. százaznak. Köszönöm szépen. Nem, nem tudok erre reagálni. Legutóbb volt egy írás az Indexen, nem olvastam el. Hogy miért nem fontos Orbán Viktornak az oktatás, és azon gondolkodtam, hogy engem nem érdekel, hogy Orbán Viktornak mi fontos és mi nem. Orbán Viktornak egy dolog kell, hogy fontos legyen, az pedig az ország. Hogyha ő szembe megy az ország fontos dolgaival, akkor nekem megfejteni azt, hogy ez miért történik így, nem érdekel. Azt persze érdekel, hogyha ő az ország érdekeivel ezt nem teljesen azonos dolgokat képvisel, akkor vajon őt és pártját miért választották meg kétszer, kétharmaddal? És most is miért vezet a közvélemény kutatásokon? De ennek a titkára se akarnék rájönni. Engem ezt nem érdekel. Én azt mondom, amit mondok, és hogyha ezzel együtt én ma Tehát le tudnám váltani tehát van bennem vox leváltani a Fideszt, de nincs bennem vox másnak odadni ezt a voksot. Ettől annyira elbizonytalodom, hogy elkezd foglalkoztatni a fidesz megreformálása, és elkezd foglalkoztatni azt, hogy nem fogom leadni a voksomat sehova se. Erre számtalan ember megszól engem. Irulok, mit mint Mária, miközben sok hasonlóság nincs közöttünk, de nem tudok mit tenni. Én az árbozkosárból azt tudom mondani, ez egy rossz tökfőzelék. Ebből nem következik az, hogy holnap nem lesz jó. Ebből nem következik az, hogy menjenek máshova. Ebből az következik, hogy én azt mondtam, ez a tökfőzelék szerintem rossz. Kész, ennyi. Sok nap sok rossz tökfőzelékkel, de a tanulságot könyörgöm önöknek kell levonni, nem nekem. Minden egyes tanulság, amit én levonok önök helyett, egy kommentárra, amire nincs szükség. Habosítás. A dolgok magukért beszélnek. Amikor az ember rávilag ilyen időben valakire, gyújts fel a világítást, az nem egy kommentár, az arról szól, a saját magad és mások védelme érdekében légy szíves, közlekedj úgy, hogy fel tudjad magadra hívni olyan mértékben a figyelmet, hogy lássanak. Ennyi. Én ezért szólok. Néha gratulálnak, amikor nagyon sokat ordibálok. De az ordibálás az már nem tartozik az én tevékenységemhez. Nekem azt kell tudni mondani, köd van. Ennyi. És amikor azt mondom, hogy gyújtsa föl a lámpát, ott már egyel többet mondok, ott legfeljebb azt mondom, hogy ott megy egy autó, az nem világította ki magát. De azt például már nem mondhatnám, hogy gyújtsa fel a világítást, mert ott meghaladom. A hatáskörömet. Naponta haladom meg a hatáskörömet, így aztán önök joggal mondhatják nekem, hogy fia, ebben túlléped, abban nem, mi alapján válogatsz. Ma épp arról beszélek, hogy milyen mértékben vagyok következetlen. Egyébként következetes nem lehetnék, mert fizikailag nem megy. Fizikailag egyetlen egy módon lehetnék következetes, hogy semmihez nem fűző kommentát. Azt mondom, köd van. Pont. 067930995 és 067930996, és még egyszer ott van a Magyar Tudományos Akadémia. És az, hogy a politika mennyire Mennyire technika kérdése. Mennyire gyakorlási képesség. Arra Palkovics László a legjobb bizonyíték az elmúlt 48-72 órából. Kulturális területen dolgozott vezetőbeosztásban. Erre fogták, és Csunyiné Berta a Judit területét odaadták neki, hogy ő megtartotta az előző feladatát, vagy sem, fogalmam sincs. Hogy ehhez értette olyan mértékben, hogy egy nap múlva leüljön a kerekasztalhoz, erre a válasz nyilvánul az, hogy nem. De volt a fejében annyi, ami alapján le lehetett odaültetni, leült, és ráadásul az beszámolók alapján nem volt inkompetens. Igen, a politika valószínűleg 51 százalékban politikai és 49 százalékban szaktudás, vagy még ennél is torzabb arányban. Az 51-49 egyébként annyira nem tűnik torznak, bár egy sebésznél valószínűleg 100 os orvostudományt akarnék feltételezni róla, és a szociológiai ismereteire nem lennék kíváncsi. Még egyszer, 0679.395 és 96. Köd van. Jöö Személy szeretném megtudni, árulj legyen kedves, hogy mi Oscar Oszkár hakluk. Péter zon zongorázik Köszönöm szépen. jó. Hát ellenpontozza mindast, ami egyébként szövegben elhangzik. Azon gondolkodom, hogy amit én Jáksó Lászlóról, Csiszár Jenőről, és még naponta 500 emberről elmondok, hogy vajon azzal kapcsolat, tehát ebben, ebben a kontextusban önök rám tudnának-e olyasmit mondani, ami alapján nekem innen föl kéne állnom, csak nem veszem észre. Egy terem kritikus nem szeretni kell, hanem ha mérvadó véleménye van, akkor lehet hallgatni rá. Orientációs pont. Tényleg például megnéztem a Kék papagái című francia filmet, nem voltam benne biztos, hogy meg akarom nézni, rámentem az internetre, elolvastam, hogy mit írnak róla, csoportra adtam. Igen. Jó reggelt kívánok, bíznak még így a kormányban különböző intézkedése kapcsán. Kicsit nem vagyok marva a műsorral. Annyiban? Én át, találkoztam ezzel a habonyált pár képet bérel történettel, és ez mind olyan, ami miatt az ember újra és újra rájön, hogy nem szerne bízni, mert hogy, hogy egy kormány nem engedheti meg magának, hogy ilyen történjen abban a... Nem, ebben nincs igazad. Egy kormány nyugodtan megengedheti magának, ha kiderül. Azt követően nem viselkedhetne úgy, mint hogy most viselkedik. De értelkezve megint azzal, hogy nem úgy viselkedik, tehát az emberek jobban érzik magukat. Nem érzik az emberek. Figyelj, Cserhalmi, Te meg én így gondoljuk, szembe kell néznünk azzal, hogy az emberek zöméhez ez első jut, de nem azért, mert a Magyar televízió azt nem adja, hanem azért, mert nem érje el az inger küszöbüket, más érdekli őket. Ha megkérdeznéd őket, hogy ők egyébként ezzel egyetértenek-e vagy sem, tehát egy kocsmába bevennél. És elmesélnéd, tíz emberből szerintem kilenc azt mondaná, hogy igazad van. De a kérdés az, hogy neked van-e kedved és energiád ez ügyben körberósózni az országot, és valószínűleg nem. De amikor. Nincsen. Jó, csak azt mondom neked, hogy ma olyan világot élünk, ahol ezek a történetek valahogyan szőnyeg alá kerülnek, de nem kerülnek szőnyeg alá, mert a szőnyeg közelébe se jutnak el. Én is igazából azt gondolom, hogy most az én minden nap életemben ez a történet nem játszik jelentőséget, de hogyha egyszer elmegyünk a baráti társasággal, leülünk egy sör mellé, akkor ezek úgy bekúsznak az emberbe, mert, mert örülök neki, hogy nem ezzel kell foglalkozom minden nap, de amikor egy kicsit kikapcsolódik az ember, és előjönnek a barátok is, előjönnek, hogy hogy vagytok, akkor úgy, ahogy a politika bemászik így az életbe, és akkor csak előjön, hogy az én csőrömet is, Na most azt nem mondom tovább, tehát az én csömet is izgatja, hogy ez, ez miért így történik, meg miért úgy történik, akár pedagógusokkal történik, és akkor az ember inkább akkor még az illégett, sőt, akkor lesz Nem tudok más mondani, mint hogy valószínűleg én se teszek mást, beleért, hogy naponta itt köpködöm azt, amit köpködök, de... Igen, szóval nem, nem, nem tudok, de, de, de hogy mondjam, bizonyos pedig íridlem a húsz évvel ezelőtti énemet, mert az sokkal hülyébb volt, Ö és nem tud beletörődni olyanba, amiben most se törődik Aha. bele, csak uh, úgy tűnik, mert hogy ennyi helyen frontot nyitni, és tartósan, szóval az nem, az nem működik. Egyébként furcsa, hogy én pont az jutott ezzel kapcsolatban, hogy az én, hát nem 20 évvel ezelőtti énem, de mondjuk egy 10 évvel ezelőtti énem, vagy 17 évvel ezelőtti énem nem foglalkozott semennyire a politikával, nem érdekelte mással foglalkoztam, de ha most megnézem a az a korosztályt, és már annyira befolyásolva vannak politikával, és hogy, hogy mindenhonnan ez jön így vissza, hogy ez így nekem furcsa. Csak az a kérdés, hogy ők hallatják e a hangjukat, mert nekem van egy lassan nagykorú lányom, de róla nem beszélhetek. Tehát én nem érzékelem egyébként azt, hogy az ifjúságnak, mint korosztálynak, mert egyébként őket ugye semmi nem választja el tőled vagy tőlem, csak az, hogy sokkal fiatalabbak, hogy éppen a korosztályukból adódóan valami tőled vagy tőlem teljesen eltérő, pregnáns véleményük lenne, mert hogy most jobbikosok vagy nem jobbikosok, az nem ide tartozik. Van, van, van egy réteg, tehát, hogy nekem ugye a munkámból adódóan viszonylag sorhagyatóban van kapcsolatom, egy részük a Facebookon ismerősnek jelöl engem, és azt el fogadni, és akkor megdöbbenek, hogy az értelmes egyetemista jól tanuló gyerek, olyanokat oszt meg a Facebookon, ami viszonylag nyílt politikai vállalás teljesen, és oldalon, és akkor azt mondom, hogy te Jézusom, tehát egy 19-20 éves gyerek ennyire ott lett. Ezt... Figyelj, ami a megosztást illeti, abban én már lassan kétkedő vagyok, mert én például egy csomó dolgot megosztok, de nem azért, mert egyetértek vele, hanem azért, mert hogy láttatni akarom. Ezügyben a hozzászólás nálam az érdemi kategória, ezzel itt most nem mentegettem azokat, akik hülye vicceket vagy karikatúrákat tettek föl, bár azt kell, hogy mondjam, hogy ezügyben is ma megengedő vagyok, mint tegnap, mert az, hogy valaki odarakja, az lehet egyébként egy stopptábla is. Kétségtelen, hogy a mai magyar közizében, mert ez nem közbeszéd, hanem abban, amiben értelmezzük a világot, általában ez a tetszés jelen szokott lenni, de a megosztás önmagában, a lájk like az inkább, de de, de de az, hogy megosztja az önmagában, még nem azt jelenti, hogy egyet is ért vele. Elképzelhető, sok, sokféle ember van. Beszélni. De azt kérdezem tőled, hogy hol van az ifjúság hangja valamelyik nap, hétfőn talán. Azt mondtam, hogy tizenévesek, évesek és évesek külföldiek. Senki nem telefonált. Lehet köszönöm, nem hallgattak... Hmm. Ez jó jó kérdés, tehát ja, valószínűleg az lett és azt nem tudom, talán az oktatási, tehát adat, na mindjárt mindjárt szembe fog jutni, tandíj kapcsán, hogy azokat a problémák az, amelyek sokkal inkább így a húsukba, a internet internetadó, ami ugye elég vicces, hogy pont ez elmélet miatt őzöntek, felsőzatási reformok, ott egy kicsit így lehet, de az összes ténybe a 20 éves tétek azt gondolom, hogy bele tojik az egészbe, mert hogy még nem érzik azt, hogy az ő pénzük, az ő bérük, az ő munkahelyük forog kockán. Nem tudom, nem tudok hozzászólni. Én csak a saját lányomat látom, róla pedig nem számolok be. Még egy telefon belefér, de már zenét nem indítok. Nem mondom, hogy olyan hangulatom van, mint amilyen idő van itt előttem, mert annál egy kicsit jobb a hangulatom, ma kivételesen, mert általában ez a kettő szokta tudni lefedni egymást. De amiről most beszélünk, semmilyen politikai tartalommal nem bír a szónak abban az értelmében, hogy ez nem, nem a Fideszről szól. Hogy önök ezügyben miért olyanok, amilyenek? Leginkább itt a megértésre utalok. Hát nem tudok és nem fogok korbácsolni indulatokat. Azoknak az indulatoknak elvileg ott kéne önökben lennék. Önöknek kéne korbácsolni engem, nekem egy gátnak kéne lennem, ami fölfogom ezt a fölkorbácsolt vizet. Mondjad. Hogy nem volt egy önneső olyan gondoltam egyébként, hogy ugye hát a habonyárt a habonyáfádi pályafutását azt ilyen restaurátorként kezdte. És hát ugye hozzáértő ember, és nem lehet, hogy azért voltak ott a képek, hogy hozzáfessem vagy valamit. Hát, hogy, hogy valamit. Félelően biztos, biztos viccesnek gondolta, de nem volt az. Itt. És most közéleti Háttérmagazin. magazin. Főszerkesztő Fia János.